Продовжуємо читання роману Августа Стріндберга «Червона кімната». До вашої уваги – заключні частини роману. Частина 25. Останній хід. Зима поволі минула для нещасних і трохи швидше для щасливіших. Прийшла і віддзвеніла весна з марними надіями на сонце і зелень, Потім настало літо, короткий перехід до осені. Одного травневого ранку Арвід Фальк, член редакції газети «Робітничий прапор», ішов уздовж пристані й дивився, як вантажилися і відчалювали від берега пароплави. Він був уже не такий чепурний, як раніше. Чорне волосся було довше, ніж дозволяла мода, або рідка, підстрижена під Генріха IV, після того, як відросла, що надавала якогось дикого вигляду його змарнілому обличчю. Очі його горіли недобрим полум'ям, як звичайно горять у фанатиків або п'яниць. Він начебто вибирав пароплави, але не міг на щось зважитись. Після довгих роздумів він підійшов до матроса, що саме лаштувався котити тачку з вантажем на бриг. Альк чемно підняв капелюха і спитав несміливо, хоч йому здавалося, що його тон дуже зухвалий. «Скажіть мені, будь ласка, куди йде цей корабель?» «Корабель? Я не бачу тут ніякого корабля». Ті, що стояли навколо, зареготали. «Коли ви хочете знати, куди йде цей бриг, то прочитайте «Он там».» Фальк мало не вибухнув, але стримався, тільки роздратовано сказав. «Невже так важко чемно відповісти, коли вас чемно питають?» «Нас?» «Іди собі до біса і не заважай мені своїми теревенями!» «Ей, там! Обережно!» Розмова припинилась. І Фальк нарешті зважився. Він круто повернувся, вийшов вуличкою на Купецьку площу, а звідти на кінг студ і спинився перед під'їздом непоказного будинку. Тут він знову завагався, бо ніколи не міг позбутися природженої нерішучості. Тієї миті надійшов обшарпаний зизоокий хлопець з оберемком довгих паперових гранок, і хотів прошмигнути повз фалька, але той спинив його. «Редактор у себе?» – спитав він. «Так, сидить із сьомої години», – відповів засапаний хлопець. «Він питав про мене?» «Питав і не раз. Сердився?» «Так, він завжди сердиться». Хлопець стрілою мчав сходами, але фальк теж не відставав від нього і скоро опинився у приміщенні редакції. Це була поганенька кімната з двома вікнами на темну вулицю. До вікон тулилися два нефарбовані столи, на кожному з яких лежав папір, ручка, газети, ножиці і стояла пляшечка з клеєм. За одним столом читав коректуру давній фальків приятель Ікберг. Одягнений у зношений піджак, а за другим – де мав сидіти фальк? Працював добродій без піджака і в чорній шовковій шапочці які носили комунари. Лице його заросло рудою бородою, а приземкувата міцна постать свідчила, що він походить з робітників. Коли Фальк зайшов, комунар задригав під столом ногами, засукав рукави, і на одній руці стало видно витатуюваний якір і готичну літеру «П». Потім він схопив ножиці, проткнув ними першу сторінку ранкової газети, надрізав її і, не повертаючись до Фалька, неприязно спитав, «Де ви пропадали?» «Я був хворий», – відповів Фальк, на його думку вперто, але насправді покірно, як потім запевняв Ікберг. «Брехня! Ви пиячили в місті. Учора увечері ви сиділи в кам'ярні Неаполь, я бачив вас». «Хіба мені не можна?» Сидіть собі, де хочете, але сюди, згідно угоди, ви повинні приходити вчасно. Тепер уже чверть на дев'яту. Я знаю, добродії, які терлися в академії, уявляють собі, що вони дуже розумні і що їм зайве вчитися порядку й добрих звичаїв. Хіба це не свинство так спізнюватися? Хіба ви не по-хамському поводитесь, примушуючи свого роботодавця сидіти тут і працювати за вас, а? Тепер я бачу, все перевернулося. Тепер той, що бере роботу, ставиться до свого господаря, тобто до роботодавця, як до собаки, і утиску зазнає капітал. Отак у нас ведеться. І коли ж ви дійшли такого висновку? Коли? Тепер, Добродію, оце щойно. І думаю, що він правильний. Але я дійшов і іншого висновку – Виявляється, ви не вмієте грамотно писати. Гляньте сюди. Що це таке? Читайте. Сподіваємось, що всі ті, хто найближчими роками має відбувати військову службу, де таке чувано найближчими роками? Правильно написано, сказав Фальк. Правильно. Як ви можете наполягати на цьому? Кажуть, у найближчі роки. Отже, треба так і писати. Але ж це не той відмінок. О, тільки без учених фраз. Вони тут ні до чого. Не забивайте мені голови дурницями. Далі. Ви пишете «найближчими», коли треба писати «найближчими». Мовчите. Як вимовляють «найближчими» чи «найближчими»? Кажіть. Звичайно, вимовляють. А коли так вимовляють, то треба так і писати. Чи може я такий бовдур – «Що не вмію говорити по-шведському? Я все це виправив! Дивіться! Щоб більше не робили таких помилок!» Раптом редактор схопився зі стільця і дав ляпаса хлопцеві, що приніс коректуру. «Ага, ти, лобуре, спиш серед білого дня!» – крикнув він. «Я тобі покажу, як спати на роботі. Такого шмаркача, як ти, я можу навчити ще й прочуханкою!» Він схопив свою жертву за підтяжки, впурнув на купу непроданих газет і, знявши з себе пасок, ходився лупцювати. «Я не спав, я тільки заплющив очі! Ой-ой-ой!» – вирещав з болю хлопець. «Ага, ти ще й відмагаєшся! Ти вмієш брехати, але я тебе навчу казати правду. Спав ти чи ні? Кажи правду, а то ще дістанеш». «Не спав!» – стогнав нещасний. Він був ще надто малий і невинний, щоб рятуватись брехнею. «Ага, знову відмагаєшся? То запеклий лобур! Так нахабно брехати!» Редактор знов замахнувся паском на малого прибічника правди, коли Фальк підвівся, підійшов до нього і твердо сказав. «Не бийте, хлопця! Я бачив, що він не спав!» «Ні, ви тільки послухайте його! Нічого собі! Не бийте, хлопця!» І хто це озвався? Наче комар задзищав у мене над вухом. Мабуть, мені почулося. Сподіваюся, що таки вчулось. Їй-богу сподіваюся. Пане Ікбергу, ви порядний чоловік і не вчилися в академії. Скажіть, ви часом не помітили? Цей хлопець, якого я тримаю за підтяжки в повітрі, мов рибину спав чи не спав? Якщо він і не спав, обережно й улесливо відповів Ікберг, то якраз хотів заснути? Добра відповідь. Потримайте, будь ласка, його за підтяжки, поки мій пасок навчить його казати правду. Ви не маєте права його бити, сказав Фальк. Якщо ви його вдарите, я відчиню вікно і покличу поліцію. Я господар і маю право бити своїх учнів. Він учень, який потім перейде в редакцію». Перейде, хоч деякі особи з академічною освітою не вірять, що можна видавати газету без їхньої допомоги. Чуєш, Густаве, хіба ти не вчишся на газетяря, Га? Відповідай, але правду, бо... Відчинилися двері, і в них з'явилася голова, незвичайна голова, несподівана в такому місці, але дуже відома голова, бо її портрет друкували п'ять разів. Голова і більше нічого. А тим часом вона вплинула і то неабияк на редактора. Він швиденько накинув піджак, одяг пасок і вклонився з усмішкою, яка свідчила, що він кланявся так уже не раз. Державний діяч спитав, чи редактор вільний, на що той відповів ствердно і водночас усунув з себе останній слід приналежності до робітників, скинув шапочку комунара. Редактор провів гостя до кабінету і зачинив за собою двері. «Дивно, чого це граф прийшов?» – запитав Ікберг, ліниво відкинувшись на спинку стільця, як школяр, коли вийде вчитель. «Мені не дивно», – відповів Фальк, – «бо тепер я, здається, збагнув, який він негідник і який негідник наш редактор. Дивно мені інше». Як ти можеш весь час бути таким нечесним собакою, що помагаєш їм у всякій гедоті? О, не гарячкуй так, друже. Ти був учора ввечері на засіданні Рексдагу? Ні. Я вважаю, що Рексдаг служить тільки приватним інтересам. Що там вирішили з приводу кепських справ Тритона? Загальним голосуванням ухвалили, що... Оскільки це підприємство ґрунтується на великій національно-патріотичній ідеї, держава повинна викупити акції, а саме товариство – ліквідувати або згорнути. Тобто держава підтримуватиме споруду, коли вже завалились підвалини, щоб керівництво мало час ушитися. А ти хотів би, щоб усі дрібні… знаю, знаю, всі дрібні капіталісти. Так. Я хотів би, щоб вони працювали, а не чекали, склавши руки на дивіденди. А ще більше хотів би, щоб тих верховодів шахраїв посадили до в'язниці і тим самим відбили в інших бажання наслідувати їх. І це зветься політична економія. Ху, щоб їх чорт забрав. І ще одне. Ти домагаєшся мого місця, я тобі його звільню. Не будеш більше сидіти в кутку і лютувати, що тобі доводиться читати коректуру моїх статей. У цього собаки, якого я зневажаю, лежить повно моїх недрукованих матеріалів. І щоб я сидів тут і вирізував для нього розбійницькі історії з інших газет, «Червона шапка» здавалася мені надто консервативною, але робітничий прапор надто брудний. Приємно чути, що ти відмовляєшся від своїх химер і стаєш розважним. Іди всі романтію, там ти матимеш успіх. Я відмовляюся від однієї химери. Не думаю вже, що справа пригноблених перебуває в добрих руках. І вважаю, що наше велике завдання відкривати людям очі на те, як створюється громадська думка, особливо в пресі. Але від самої справи я ніколи не відмовлюся. Відчинилися двері і увійшов редактор. Він спинився посеред кімнати і озвався неприродно-лагідним, майже увічливим голосом. Пане Фальку, я мушу на день від'їхати в дуже важливій справі і залишаю на вас редакцію. Референт Ікберг допоможе вам у біжучій роботі. Пан граф ще трохи посидить у моєму кабінеті. «Я сподіваюся, панове, що ви, залюбки, запропонуєте свої послуги, коли йому буде щось потрібне». «Ради Бога, мені нічого не треба!» – озвався граф із другої кімнати, де він сидів, схилившись над початою статтею. Редактор пішов. І, на диво, граф також залишив редакцію хвилин через дві після нього – посидівши якраз стільки, щоб не з'явитись на вулиці разом з редактором робітничого прапора. «Ти певен, що він поїде?» – запитав Ікберг. «Сподіваюся, що поїде», – відповів Фальк. «То я піду на Мункбру, погляну на перекупок. До речі, ти після того ще бачив беду?» «Після чого?» «Ну, після того, як вона пішла з Неаполя і найняла собі кімнату». Звідки ти це все знаєш? Тобі треба було б ставитись до цього трохи спокійніше, Фальку. А то ти ніколи не матимеш добра. Так, треба було б. А то я з божеволію. Ти не уявляєш, як я люблю цю дівчину. А вона? Вона так безсоромно мене обдурила. Те, в чому вона відмовляла мені, віддала товстому бакалійникові. І знаєш, що вона мені сказала? Що це тільки свідчить, якою чистою любов'ю вона мене кохала. Тонка діалектика. І беда малослушність, бо виходила з правильної думки. Вона і досі тебе кохає. Принаймні переслідує. А ти? Я ненавиджу її так глибоко, як тільки можна ненавидіти. Але боюся зустрічатися з нею. Отже, і ти її ще кохаєш. Раще киньмо цю тему. Тобі треба заспокоїтися, Фальку. Бери приклад з мене. Я піду погрітися на сонечку, треба втішатися життям, хоч яке воно тяжке. Густаве, якщо хочеш, то можеш побігти на годинку до німецької криниці, пограти з хлопцями в гудзики. Фальк залишився сам. Сонце падало на стрімкий дах протилежного будинку і своїм відблиском освітлювало кімнату. Фальк відчинив вікно і вихилився з нього, щоб хапнути свіжого повітря, але його зустрів прикрий сморід з забитих ринв. Він глянув праворуч, у тісні провулки, і далеко за ними побачив частину катера, хвилі озера, Меларен, що блищали на сонці, і ущелину шинарвіксберген, яка подекуди вже вкрилася зеленню. Він подумав про тих, що поїдуть катером на дачі, купатимуться в тих хвилях і серед зелені даватимуть відпочинок стомленим очам. Тієї хвилини бляхар унизу почав так тарабанити по блясі, що весь будинок загув, а шибки задзеленчали. Двоє робітників з гуркотом потягли вулицею свою смердючу таратайку, а з пивниці навпроти війнуло духом горілки, квасу, тирси і ялинового хмизу. Фальк відвернувся від вікна і сів до столу, на якому лежала сотня провінційних газет, приготованих на вирізки. Він скинув манжети і заходився переглядати газети. Вони тхнули друкарською фарбою і замащували руки. Це було основне враження від них. Того, що там було цікаве, він не міг узяти, бо мусив думати про напрямок газети. Якщо робітники якогось заводу подарували своєму майстрові срібну табакерку, це треба було негайно вирізати. Та якщо господар заводу вніс у робітничу касу 500 риксдалерів, це можна було пропустити. Коли герцог голландський – прийшов на пуск якогось коловорота та інтендант Трелунд написав з цього приводу вірш, треба було вирізати повідомлення разом з віршем, бо народ любить читати про таке. Коли він міг додати до цього ще й якусь свою безгранину, то тим краще, але взагалі її було й так досить. Одне слово – треба було вирізувати повідомлення про все добре, що зробили публіцисти і робітники – а також усе гарне, що про них написано, і все погане про духовенство, військових, великих купців, але не про дрібних, академіків, великих письменників і суддів. Крім того, Фальк мусив принаймні раз на тиждень нападати на дирекцію Королівського театру і лаяти в ім'я моралі та добрих звичаїв легковажні музичні п'єси малого театру – Бо редактор помітив, що робітники не дуже полюбляли цей театр. Раз на місяць слід було згадувати лихим словом і засуджувати міських уповноважених за недбальство. А разом з тим, якщо була нагода, і торкатися форм урядування. Але не самого уряду. Та й тут редактор суворо цензурував напади на деяких депутатів і державних діячів. На котрих? Цієї таємниці не знав навіть сам редактор, бо все залежало від кон'юнктури, а її міг визначати тільки таємний видавець газети. Фальк орудував ножицями клеїв, аж поки в нього почорніла рука. Проте цей клей дуже смердів, а сонце дуже припікало. Нещасний алое що витримувало спрагу як верблюд і страждало від укусів роздратованого пера, стояло на вікні таке жалісливе – справжня картина страшної пустелі. Листя його – все б вкрите чорними цятками і стирчало з висохлої на порох землі, мов пучок ослячих вух. Мабуть, десь такий образ малювався Фалькові, що сидів у глибокій задумі, бо – Перш ніж його посіло каяття, він устиг обірвати усі кінчики вух. Може для того, щоб заглушити докори сумління? А може просто, щоб не сидіти без діла? Він замастив клеєм усі ранки і простежив, як клей висох на сонці. Далі трохи подумав, як роздобути обід, бо він уже ступив на той шлях, що веде до загибелі, тобто на шлях скрути. Набивши люльку міцним чорним якорем, Фальк пустив угору струмінь диму, спостерігаючи, як він купається в недовговічному відблиску сонця. Ця картина налаштувала його трохи лагідніше до бідної Швеції, що лежала перед ним, і, треба було вірити, промовляла до нього голосом щоденних півтижневих і тижневих газет, званих пресою. Він відклав ножиці відсунув у куток газети і по-братському розділив з алої воду, що лишилася в череп'яному глекові. Йому здалося, що нещасна рослина скидається на якусь істоту з обрізаними крильми, наприклад, на птаха, що занурив голову в болото і чогось шукає, невідомо чого, перлин чи принаймні порожніх черепашок. А враз його знов схопив своїми довгими гаками відчай, немовчий чинбар шпурнув униз, ночви, щоб він там кис, аж поки на нього візьметься ніж зі шкребе шкіру, і він стане схожий на всіх інших людей. Він не відчував ані мук сумління, ані жалю за змарнованим життям, а тільки відчай від того, що йому доведеться вмерти молодому, духовно вмерти, не зробивши ніякої користі, що життя відкинуло його, мов непотрібний ціпок, мов палицю на купу хмизу. На німецькій церкві годинник вибив одинадцяту і програв мелодії. Як приємно в цьому світі та «Життя моє легенька хвиля». Ніби заохочений цією грою, італійський катеринник біля Бренда Томтена завів у супроводі обов'язкової флейти на прекраснім голубім Дунаї. Почувши стільки музики водночас, бляхар підбадьорився і з подвійною силою заходився тарабанити по своїй блясі. Знявся такий гармидер, що Фальк не почув, як відчинилися двері і до редакції зайшло двоє чоловіків. Один із них був високий, худий, з орлиним носом і чорним чубом, підстриженим під польку а другий – товстий, білявий, приземкуватий, з блискучим від поту обличчям, дуже схожий на ту тварину, яку євреї вважають за найбруднішу. Зовнішність обох їх свідчила про те, що їхня робота не вимагала особливих зусиль, ні духовних, ні фізичних. В них було щось невизначене, наслідок безладності в роботі і в способі життя. «Привіт! – прошепотів високий. – Ти сам?» Фальк був водночас і приємно, і неприємно вражений їхньою появою. «Сам самісінький», – відповів він. «Рудий кудись поїхав». «Ага, то ходімо з нами щось перекусити». Фальк не заперечував. Він замкнув редакцію і подався зі своїми гостями до пивниці Зоря на Естерлан-Гатан, де вони вибрали столик у найтемнішому кутку. «Та не вже горілка?» Зрадів товстий, побачивши пляшку, і його пригаслі очі засяяли. Але фальк, який пішов з ними швидше задля того, щоб хтось його пожалів і розрадив, не приділяв належної уваги розкошам на столі. Я давно вже не почував себе таким нещасним, сказав він. Візьми бутерброд з оселедцем, мовив високий. Зараз попросимо рідінгенського сиру з кмином. Агов, кельнере. «Блумберської мішанини! Ви б не дали мені доброї поради?» – знов почав Фальк. «Я більше не можу витримувати врудого і мушу десь шукати…» келнере, чорного хліба, пий Фальку і не верзи дурниць!» Фальк, вибитий із сідла, більше не пробував шукати у цьому напрямку полегкості від своїх душевних мук, а вдався до іншого, звичайного способу. Кажеш, пити? Залюбки, щоб я так жив. У його жилах ніби розлилася отрута. Він не звик пити з самого ранку, але запах їжі, зищання мух, пахощі прив'ялого букета, що стояв біля досить брудних ножів і веделок, давали йому якусь дивну втіху. Навіть його непривабливі товариші за столом у брудних сорочках, заляпаних піджаках, нечесані, з розбійницькими фізіономіями, так гармоніювали з його власним приниженим становищем, що він відчував якусь дику радість. «Ми вчора пиячили в зоологічному саду», – сказав Товстий, – «щоб натішитися хоч згадкою про пережити задоволення». Фальк нічого йому не відповів, його думки вже вернули в інший бік. «Як гарно мати вільний ранок», – озвався високий, що наче взяв на себе роль спокусника. «Так, гарно», – погодився Фальк і, немов виміряючи свою волю поглядом, позирнув у вікно, але побачив там тільки пожежну драбину і смітник у глибині двору, куди ледве досягав відблиск ясного дня. «Тепер вип'ємо по-другій, отак! Ну, що ви скажете про товариство Тритон? Ха!» «Чого ти смієшся?» «Скільки нещасних постраждало на цьому», – сказав Фальк. «Яких нещасних? Нещасних капіталістів? По-твоєму, треба жаліти тих, хто не хоче працювати, а живе на відсотки зі свого капіталу? Ні, друже, ти, бачу, і досі ще не позбувся своїх забобонів». У Шершні надруковано чудову статтю про одного великого торговця, який подарував дитячим яслам Віфлієм, Дві тисячі рексдалерів і отримав за те орден Васи. Але виявилося, що то були акції Тритона з круговою відповідальністю. Отже, тепер ясла також банкрутують. Гарно, правда ж? Майно ясел складається з 25 колисок і олійного портрета невідомого майстра. Дуже гарно. Портрет оцінено в 5 рексдалерів. Просто чудово. ха Палькові було ніяково слухати історію, яку він знав краще за інших. «Ти читав, як червона шапка викрила того шахрая шенстрема, що видав до Різдва свої погані вірші?» – спитав Товстий. «Приємно хоч раз прочитати правдиве слово про ту потолоч. Я його двічі протяг у Єхидні і так, що з нього аж пір'я летіло». «Ну, ти був до нього не зовсім справедливий». «У нього непогані вірші», – сказав Високий. «Непогані? Вони куди гірші за мої!» «Які лаяла сіра мантія, пам'ятаєш?» «До речі, Фальку, ти бував у театрі зоологічного саду?» – запитав Високий. «Ні, шкода. Там орудує Лундгольм із своєю ватагою. Ти не уявляєш, що то за нахаба. Він не послав єхидні квитків». А коли ми вчора прийшли до театру без них, вигнав нас. Ну, то ми йому відплатимо. Ти не хочеш узятися за цього собаку? Ось тобі папір і олівець. Я напишу заголовок «Театр і музика», «Театр зоологічного саду», а далі пиши ти. Але ж я не бачив його трупи. й що? Хіба ти ніколи не писав про те, чого не бачив? Ні, не писав. «Я викривав шахрайство, проте ніколи не накидався на невинних, а його трупи я не знаю. Але ж вона погана, сама наволоч», – запевняв Товстий. «Нагостри своє перо і вколи його п'яту так, як ти вмієш». «Чому ж ви самі не колите його?» – запитав Фальк. «Тому, що складачі в друкарні знають нашу руку, а вони увечері виступають у театрі з татистами». Крім того, Лундгольм такий шалений, що з'явиться трущити редакцію. От ми й тицнимо йому підніс рукопис. Хай побачить, що це думка безсторонньої людини. Ну, от, ти пиши про театр, а я про музику. На цьому тижні в Ладогорській церкві був концерт. Здається, його прізвище Доубрі, ні, Даубрі. Не забувай тільки, що він тенор і співав. Табат матер. Як воно пишеться? Зараз побачимо, сказав товстий редактор Єхидний і взяв з шафи купу припалених порохом газет. Тут є програма концерту, і, здається, поряд навіть рецензія. Фальт не витримав і засміявся. Як може бути рецензія поряд з оголошенням про концерт? Чому не може? А мені й не треба її, я вже сам якось розкушу цю французьку нісенітницю. Берися, товстий, за літературу. Видавці присилають свої книжки в Єхидну, запитав Фальк. Ти що, з божеволів? Невже ви їх купуєте тільки для того, щоб мати задоволення написати рецензію? Купуємо? От то наївний. Ще випий. Може, трохи повеселішаєш. Зараз будуть котлети. Ви, мабуть... «Навіть не читаєте тих книжок, які рецензуєте?» «А в кого ж є час їх читати? Досить того, що ми про них пишемо. Ми читаємо газети, і цього вистачить. Зрештою, ми собі взяли за правило все лаяти». «Але ж це безглузде правило. Ані трохи. Так до нас приєднуються всі вороги автора і ті, хто йому застрить. Отже, на нашому боці більшість». А нейтральні читачі дужче люблять читати про інших погане, ніж гарне. Для незначних людей повчально і радісно читати про те, що до слави веде такий тернистий шлях, правда ж? Може, але так порядкувати чужою долею – ну, це корисно і старим, і молодим. Хто-хто, а я знаю, бо за молоду мене тільки лаяли. Так, але цим ви збиваєте з пантелику громадськість. «Хромадськість не хоче мати ніякої думки. Їй, аби тільки заспокоїти свої пристрасті. Коли я хвалю твого ворога, ти місця собі не знаходиш і звинувачуєш мене, що я не маю смаку. Коли ж я хвалю твого приятеля, ти кажеш, що в мене є смак. Візьмися товстий за п'єсу, яка щойно з'явилася друком». «Ти певен, що вона вже з'явилася? Звичайно». Завжди можна сказати, що в п'єсі бракує дії, бо читачі звикли до такої оцінки. Поглумитися з чудової мови – це випробувана нищівна хвала. Можна накинутись на дирекцію театру, що ставить такі п'єси, звернути увагу на її сумнівну мораль, бо таке можна сказати про все. Про виконання не згадуй. Додай, що за браком місця ми лишаємо цю тему на другий раз. Так ти уникнеш небезпеки. Не муситимеш писати про те, чого сам не бачив. «Хто ж той нещасний, що написав цю п'єсу?» – спитав Фальк. «Ми ще не знаємо». Подумайте про його батьків, сестер і братів. Вони, певне, прочитають рецензію. А вона може виявитись дуже несправедливою. Чого їм пхати носа в єхідну? Будь певен. Вони шукають у газетах чогось ущепливого про своїх ворогів. А на що здатна є хидна, вони добре знають. Невже у вас немає ніякого сумління? А хіба у публіки, шановної публіки, яка нас підтримує, є сумління? Думаєш, ми вижили б, якби вона нас не підтримувала? Послухай кілька рядків з моєї статті про стан сучасної літератури. Непогано вийшло, запевняю тебе. Я взяв із собою відбиток. Але спершу замовимо портеру. Гоу, кельнере! Тепер слухай, тобі буде цікаво. І як захочеш, то візьмеш її собі. Давно уже шведська поезія не була у такому занепаді, як тепер. Її голосіння і стогін доводять до розпачу. Великі, довготелесі хлопці верещать, мов коти в березні. Вони хочуть привернути до себе увагу світу своєю неміччю і поліпами бо іншого засобу не мають. До сухот вони вже не вдаються. Це дуже застарілий трюк. А в самих крижі, мов, у коней важковозів, а пики червоні, як у вантажників вина. Один скаржиться на жіночу невірність, а сам не знає іншого кохання, ніж купленого за гроші. А інший пише, що в нього немає золота, є тільки ліра». А сам Брехун отримує п'ять тисяч річного прибутку з капіталу і має успадковане право на крісло в академії. А ще інший, безбожний цинік, що як тільки розтулить рота, отруює своїм подихом усе навколо, теревенить про Бога. Їхня поезія нітрохи не краща за ту, яку 30 років тому під акомпанемент гітари виспівували пасторські дочки. Їм треба було б писати для кондитерських по 12 зарядок, а не морочити голову видавцям, друкарям і рецензентам, щоб ті робили з них поетів. Про що вони пишуть? Про ніщо. Тобто про самих себе. Говорити про себе не гарно, зате писати гарно. Над чим вони побиваються? Над своєю нездатністю бути щасливими. Щасливими – ось їхня мета. Якби вони спромоглися хоч на одну думку про щось інше, про свою добу, про суспільство, якби хоч раз вступилися за скривджених, їм можна було б простити всі гріхи, але ні, вони про це не пишуть. Тому й схожі на дзвінкий метал, на деренчливий залізний брухт, на тріснутий дзвоник блазня, Бо вони нічого більше не люблять, крім чергового видання б'юстер нової історії літератури, Шведської академії і самих себе. Гостро, га? По-моєму, це несправедливо, сказав фальк. А по моєму, сильна стаття, сказав товстий. Принаймні ти повинен визнати, що написана вона добре, хіба ні? В нього гостре перо вколе навіть через товсту підошву. «А тепер хлопці мовчіть і пишіть. Потім дістанете каву і коньяк». І вони заходилися писати про людську гідність чи негідність і розбивати серця, ніби яєчну шкаралущу. Фальк відчув непереборну потребу дихнути свіжим повітрям. Він відчинив вікно на подвір'я, але воно, оточене високими мурами, було таке вузеньке і темне, що здавалося, ніби ти опинився на дні могили, і бачиш тільки чотирикутник неба вгорі. І Фалькові теж здалося, ніби він сидить на дні своєї могили серед запаху горілки та їжі і бере участь у поминках по своїй молодості, по своїх добрих намірах і своїй честі. Фальк понюхав бузок, що стояв на столі, але букет тхнув тільки гнилизною. Він ще раз спробував пошукати поглядом крізь вікно чогось такого, що не викликало б відрази. Але побачив лише ящик, недавно обмащений дьогтем, той ящик, наповнений трісками й різним непотребом, дуже скидався на домовину. Потім піднявся подумки пожежною драбиною, яка немов вела просто в блакитне небо від бруду, смороду і приниження. Але по ній не ступали ангели а на горі не видно було нічи його лагідного обличчя, тільки зяяла безлюдна, блакитна, порожнеча. Фальк узяв перо і почав з нічев'я відтінювати літери в заголовку статті. Коли несподівано чиясь дужа рука схопила його за плече, і владний голос сказав, «Ходімо, мені треба поговорити з тобою». Фальк підвів голову, вражений і засоромлений. Перед ним стояв Борг і, здавалося, не мав наміру випускати його зі своїх рук. «Дозвольте вас познайомити», – почав Фальк. «Ні, не дозволю», – перебив його Борг. «Я не хочу знайомитися з горилчаними літераторами. Ходімо швидше». І він потяг Фалька до дверей. Той не опирався. «Де твій капелюх? Оце? Швидше!» Вони вийшли на вулицю. Борг узяв Фалька під руку і повів на залізничний ринок. Там він зайшов з ним у крамницю морського спорядження і купив йому брезентові черевики. З крамниці вони подалися через греблю до міської пристані, де стояв готовий у дорогу катер. На ньому сидів молодий Леві, читав латинську граматику і жував бутерброд. «Це катер Урія», – сказав Борг. «Бридка назва» але плаває він добре і застрахований у товаристві Тритон. А то сидить господар катера, єврейчик і Саак, і читає латинську граматику якогось Рабе, хоче дурний стати студентом. Ти будеш ціле літо його репетитором, а зараз ми попливемо на нашу дачу на острові Немде. Всі на борт, ніяких заперечень, зрозуміло? Відчалюймо. Частина 26 Листування. Лист кандидата Борга до літератора Струве. Немде. Липень 1800 якогось року. Писако-скандалісте. Оскільки я упевнений, що ні ти, ні Левін не внесли своєї частки Боргу до банку шевців, то посилаю вам вексель на нову позику в банку будівельників. Ті крихти, що залишаться після сплати Боргу, ви розділіть по-християнському і мою частку пришліть пароплавом на Даларе, де я її отримаю. Наш приятель Фальк уже місяць перебуває під моєю опікою, і мені здається, що він видужує. Ти пам'ятаєш, він кинув нас зразу після реферату Олле і замість того, щоб звернутися до свого брата і скористатись його зв'язками, пішов у робітничий прапор де з нього просто знущалися за 50 рексдалерів на місяць. Дух волі на кінг стугатан, мабуть, деморалізував його, бо він почав уникати порядних людей і занедбав свій одяг. Проте я не спускав його з ока за допомогою тієї розпусної беди, ти її знаєш. І коли переконався, що він дозрів до розриву з комунарами, узявся за нього сам. Я знайшов його у пивниці Зоря де він сидів у товаристві двох сумнівних газетярів і пив горілку. Здається мені, що вони там навіть щось писали. Стан його був катастрофічний, чи, як би ви сказали, жалюгідний. Ти знаєш, що на людей я дивлюся цілком безсторонньо і бачу в них тільки геологічні зразки, мінерали, що кристалізуються кожен за своєю власною системою. А чому саме так, а не інакше? Залежить від законів чи обставин до яких ми повинні ставитись якнайбайдужіше. Я не вболіваю над тим, що вапняковий шпат не такий твердий, як гірський кришталь, тому й не можу назвати фальківстан жалюгідним. Він просто продукт його темпераменту, ви б сказали серця, і обставин, які сформували той темперамент. Тоді, коли я його знайшов, він був трохи пригнічений і покірно дав себе відвести на катер. Та не встигли ми відчалити, як він обернувся і побачив на березі беду, що махала йому хусточкою. Думаю, вона випадково прийшла туди. І Фальк просто збожеволів. Заходів назад, на берег. Почав кричати і загрожувати, що стрибне в море. Я схопив його на руки, відніс до каюти і замкнув двері. Пропливаючи повз Ваксгольм, я кинув у поштову скриньку два листи. Один редакторові робітничого прапора з проханням не гніватись за довгу відсутність фалька, а другий фальковій господині з проханням прислати його одяг. Тим часом він трохи заспокоївся, а коли побачив широке море і шхери, вдався в сентиментальність, почав версти всякі дурниці про те, що він не сподівався ще раз побачити зелену господиню землю і таке інше. Потім у нього прокинулось сумління. Він заявив, що не має права бути щасливим і втішатися відпочинком, коли навколо стільки нещасних людей. Далі вирішив, що він не виконав свого обов'язку перед тим негідником, редактором Кінсту і запалав бажанням вернутися. На всі мої яскраві описи його страхітливого животіння він відповідав, що людям судилося страждати і працювати одне для одного. Цей погляд набув у нього релігійного забарвлення. Я за цей час змив його мінеральною водою віші і солоними ваннами. Хлопець геть розклеївся, і мені було його дуже важко поставити знов на ноги, бо в такій хворобі не просто відділити психічно від фізичного. Мушу сказати, з певного погляду він мене вразив, хоч я йому ніколи не дивуюся. В нього розвинулась манія робити все собі на шкоду. Уяви собі, як добре йому жилося б, якби він не кинув своєї спокійної посади службовця. Тоді й брат обіцяв йому більшу грошову допомогу. Та він замість цього йде в рабство до якогось там брутального типа і все в ім'я ідеї. Диво дивне. Тепер він, здається, починає видужувати, особливо після останньої науки. Уяви собі. В розмові з тутешнім рибалкою він назвав його паном і при зустрічі з ним скидав капелюха. Крім того, він заходив у щирі балачки з тутешніми людьми і хотів довідатись, як їм живеться. Наслідок був один. Рибалки поставились до нього підозрілою одного чудового дня, прийшли спитати мене, чи той Фальк сам заплатить їм за харчі, чи доктор я платитиме за нього. Я розповів про це Фалькові, і він дуже засмутився, як завжди, коли в чомусь розчаровувався. Трохи згодом він завів з Рибалкою розмову про розширення виборчого права і домігся цим тільки одного. Рибалка прийшов спитати мене, чи Фальк справді опинився в скруті. Перші дні він ходив берегом, мов сновида, а купаючись, запливав так далеко, наче ніколи вже не думав вертатися назад. А що я вважаю самогубство священним правом людини, оскільки життя дала їй природа, то не ставав йому на перешкоді. Ісаак казав мені, що Фальк часом довго виливав йому свої жалі на ту німфу беду, яка так жорстоко обдурила його. До речі, в Ісаака добра голова, можеш мені повірити. За місяць він убгав у неї свого раби і тепер читає Цезаря так, як ми читаємо сіру романтію, а основне розуміє, що там написано, чого ми з тобою ніколи не домоглися. Та голова його не просто тямуща, а дуже кмітлива – хист, завдяки якому багатьох дурнів уважали геніями. Його практичний розум час від часу вимагає застосування. І недавно Ісаак показав нам блискучий приклад ділової спритності. Я не знаю його економічного становища, бо в цьому питанні він дуже потайний. Та одного дня він страшенно розхвилювався, бо йому треба було заплатити 200 рексдалерів. Оскільки він не хотів звертатися до свого брата, директора Тритона, з яким порвав стосунки, то звернувся до мене. Я не мав чим йому допомогти. Тоді він узяв аркуш паперу, написав листа і кудись відправив його посланцем. Після цього кілька днів минуло спокійно. Перед нашим будинком ріс гарний дубовий гай, який давав чудовий затінок і водночас захищав нас від морського вітру. Я нічого не тямлю в деревах і в природі взагалі, але люблю затінок, коли на дворі спека. Одного ранку, піднявши завіси, я не впізнав місцевості. Перед вікном, мов на долоні, лежав фіорд, а на відстані Кабельтова стояла на якорі яхта. Весь гай був зрубаний. А на одному пеньку сидів Ісаак, читав евкліда і рахував сто бури, які повз нього носили вантажники на яхту. Я збудив Фалька. Він з розпачу мало не збожеволів і полаявся з Ісааком, який поклав собі до кишені від цієї операції тисячу рексдалерів готівкою. Рибалка отримав двісті. Більше він не просив. Я був лютий не тому, що шкодував дерев, а що сам не додумався до такого? Фальк каже, що це не патріотично. Та Ісаак запевняє, що краєвид тепер став кращий і має намір другого тижня з такою самою метою обстежити на човні сусідні острови. Дружина рибалки проплакала цілий день. І щоб утішити її, чоловік поїхав на Даларе купити їй гарного краму на сукню. Його не було два дні, і повернувся він геть п'яний з порожнім човном. Коли жінка спитала, де крам, він сказав, що забув купити його. Бувай. Швидко відпиши, додавши кілька скандальних історій. І не забудь про позику. Твій смертельний ворог і ручитель Г.Б. По скриптум. Я читав у деяких газетах про намір заснувати банк службовців. Хто в нього вкладе гроші? Кожному разі простеж за цією справою, щоб ми могли підкинути їм векселець. У зв'язку з моїм майбутнім захистом дисертації надрукуй у сірій мантії таке оголошення. Наукове відкриття. Кандидат медицини Генрік Борг, один із наших провідних молодих лікарів, під час своїх зоотомічних досліджень на стокгольмських шхерах відкрив новий вид кліпеастри, який він дуже влучно назвав «морський». Коротко його можна описати так: Панцер з п'ятьма дірчастими амбулакральними полями і п'ятьма протиамбулакральними полями з горбиками замість колючок. Ця тварина викликає велике зацікавлення в науковому світі. Лист Арвіда Фалька до Беди Петерсон. Немде, серпень 1800 якогось року. Коли я гуляю по морському березі і бачу як між сипким піском і камінням цвіте плакунзілля, я згадую, що ти могла цвісти цілу зиму в кам'ярні на малінню гатан. Не знаю нічого приємнішого, як лежати на березі. Галька лоскоче мені в ребра, а я дивлюся на море. Тоді я стаю зарозумілий і уявляю, що я Прометей, а мій орел — цебто ти може лежати собі в м'якому ліжку на Сандберзгатан і їсти живе срібло. Водорость не цікава, коли вона росте на морському дні. Та коли вона гниє на березі, то пахне йодом, який лікує кохання, і бромом, який лікує божевілля. На землі не існувало пекла, поки не був докінчений рай, тобто поки не прийшла жінка. Далеко на березі у влаштувала собі гніздо в поставленому для неї ящику з спецірників. Якщо згадати, що розмах крил цього птаха дорівнює десь двом футам, то неважко збагнути й диво, а їхнє кохання справді диво. Тепер для мене не лишилося місця на землі. Лист Б. Д. Петерсон до окружного судді Фалька Стокгольм серпень 1800 якогось року. «Коханий друже, я оце дістала твого листа і не скажу, що зрозуміла його, але мені здалося, що ти думаєш, що я живу на Сан-Берзгатан, але це вічна неправда, і я зрозуміла, що це тобі той брехун такого наказав. А це вічна неправда, і я запевнюю тебе, «Що кохаю тебе так, як кохала, і хотіла б побачити тебе, але добре знаю, що це буде не скоро. Твоя вірна беда». Под скриптом. «Любий Арвіде, як ти можеш позичити 30 рексдалерів до 15-го, то будеш дуже милий. Ти їх дістанеш назад 15-го, бо тоді я сама дістану гроші. Я була дуже хвора, і мені часом так сумно, що я хочу вмерти». Мамзель у кав'ярні була лиха і ревнувала мене до товстого береглунда. Того я відти пішла. Все, що про мене кажуть, лише поговір і неправда. Бувай здоровий і пам'ятай свою ту саму. Можеш послати гроші гульдів кав'ярню, то я отримаю. Лист кандидата Борга до літератора Струве. Немде, серпень, 1800 якогось року. Консервативний шахраю. Ти, мабуть, розтринькав гроші, бо я, по-перше, не бачив їх, а по-друге, отримав вимогу про сплату боргу з банку шевців. Думаєш, що як у когось на шиї жінка і діти, то він має право красти? Негайно все залагодь. А то я приїду до міста і влаштую тобі скандал. Повідомлення я читав, але, звичайно, не обійшлося без помилок. Замість... «Зоотомічних» написано «зоологічних», а «кріпеастри» замість «кліпеастри». А взагалі, сподіваюся, що воно справило враження. Фальк зовсім збожеволів, отримавши недавно листа, написаного жіночою рукою. То вилазить на дерева, то пірнає на морське дно. Мабуть, це криза. Коли вона мине, я побалакаю з ним як слід. Ісаак продав без мого дозволу свою яхту. І ми полаялися. Тепер він читає якусь книгу Лів'я і має намір заснувати товариство риболовлі. Крім того, він купив невід на салаку, бляшанку риб'ячого жиру, 25 бамбукових водилищ, волосінь на лосося, два саки на окунів, крамничку рибальських товарів і церкву. Це останнє, здається, неймовірним, але я не вигадую. Щоправда, церкву частково спалили росіяни 1719 року, але мури її стоять і досі. Люди давно збудували собі нову церкву, а стару використовували як громадський склад. Ісаак хоче подарувати її Академії наук, сподіваючись, що одержить за це Орден Васи. Чи таке чувано? Його дядько Шинкар отримав Орден Васи за те, що пригощав пивом і бутербродами глухонімих, коли вони восени збиралися на менежі. Пригощав шість років, поки одержав Орден. Тепер глухонімих уже ніхто не пригощає бутербродами. Отже, з цього видно, яку шкоду завдає Орден Васи. Якщо я не втоплю цього типа, він не заспокоїться, поки не скупить усієї Швеції. Тепер наберись духу і стань чесним. А то я наскочу на тебе, і тоді ти пропав. Г-Б По скриптум. Коли писатимеш замітку продачників у Даларе, то згадай про мене і про Фалька, окружного суддю. А про Ісаака не згадуй. Його товариство починає трохи обтяжувати мене. Він ще взяв та й продав яхту. Прийшли разом з Грішми кілька вексельних бланків, блакитних. Лист кандидата Борга до літератора Струве. Немде. Вересень. 1800 якогось року. Світило честі. Гроші отримані. Мабуть, ти їх десь міняв. Адже банк будівельників розраховується тільки асигнаціями з коне по 50 рексдалерів. Ну, та однаково. Пальк витримав кризу, як і личить чоловікові. І потроху видужує. До нього вернулося почуття власної гідності, дуже важлива риса для успіху в житті, яка, проте згідно з статистикою, майже не розвинена в дітей, що рано втратили матір. Я приписав йому ліки, які він прийняв, тим паче, що і сам про них думав. Він вернеться до своєї службової кар'єри, але не хоче брати ніякої допомоги від брата. Це його остання дурість, яку я не можу поважати. Вернеться в суспільство, запишеться в ту череду, стане порядною людиною, доможиться громадського становища і триматиме язика за зубами доти, доки його слово не набуде авторитету. Це останнє йому необхідне, якщо він хоче жити далі. Бо він схильний до всякого шаленства і зовсім пропаде, коли не даватиме волі своїм ідеям, яких я властиво не розумію. А втім, думаю, що й сам він не може сказати, до чого прагне. Фальк уже почав курс лікування, і я вражений його успіхами. Він неодмінно скінчить якоюсь придворною посадою. А вже ж, я справді так думав. А ось йому попала до рук газета, де була стаття про паризьку комуну. І відразу хвороба повернулася, і він знов почав лазити по деревах, та потім заспокоївся, і тепер не зважується більше навіть глянути в газету але не сказав ні слова. Вам доведеться остерігатися його, коли він остаточно вгамується. Ісаак почав учити грецьку мову. Він вважає, що всі підручники надто довгі й дурні, тому дере їх, вирізає найважливіше і наліплює його в зошит, готуючи таким чином короткий посібник для екзамену. Чим більше він опановує класичні мови, тим стає зухваліший і нестерпніший. Якось він грав з пастором у почав сперечатися про релігію, доводячи, що християнство вигадали євреї і що всі християни євреї. А все через латинську і грецьку мови. Боюся, що я пригрів гадюку на своїх волохатих грудях. А коли так, то народжений від жінки мусить розтрощити голову змії. До побачення. Г. Б. Подскриптом. Фальк зголив свою американську бороду і вже не скидає капелюха перед рибалкою. З де ти більше нічого від нас не почуєш. У понеділок ми повертаємось до міста. Частина 27. Одужання. Знов настала осінь. Одного сонячного ранку в листопаді Арвід Фальк Вийшов зі своєї досить елегантної квартири на Тургатан і подався на Майдан Карла XIII, де в дівочому пансіоні мав зайняти посаду викладача шведської мови та історії. Осінні місяці він використав на те, щоб вернутися в цивілізоване суспільство і побачив, яким став варваром за час свого бурлакування. Він скинув свого розбійницького капелюха і придбав собі циліндр, який спершу ніяк не тримався на голові. Купуючи рукавички, він так розгубився, що, коли мамзель спитала, який у нього номер, сказав «п'ятнадцятий», чим викликав веселий регіт решти дівчат. Відтоді, як він останнє купував костюм, мода так змінилася, що тепер, дивлячись на своє віддзеркалення у вітринах, щоб переконатися – чи все на ньому в порядку. Він сам собі здавався вирядженим, ніби на свято. Він походжав перед драматичним театром, чекаючи, поки годинник на церкві святого Якоба виб'є дев'яту годину, і так хвилювався, немов сам у перший йшов до школи. Тротуар був короткий, і йому здавалося, що він метається по ньому то в один, то в другий бік, мов собака на ланцюгу. На мить, він палко захотів не завертати назад, бо знав, що ця вулиця веде просто в Лільянс. Але відразу згадав той ранок, коли цей самий тротуар вивів його з суспільства на волю, на природу і в рабство. Вибило дев'яту годину, і Фальк зайшов у вестибюль. Двері до класів були зачинені. У тьмяному світлі він побачив розвішаний навколо дитячий одяг, на столі на підвіконнях лежали капелюшки, хутряні шапочки, чепчики, башлички, рукавиці, а на підлозі вишикувалися цілі полки теплих черевиків і галош. Але тут не тхнуло вологим одягом і мокрою шкірою, як у вестибюлях, рекздагу, робітничої спілки «Фенікс» чи… Ах, запахло сином. Це напевно від тієї муфточки біленької мов кошеня з чорненькими хвостиками, блакитною шовковою підкладкою і китичками. Фальк не втримався, взяв муфточку і понюхав. Але тієї миті двері з вулиці відчинилися, і до вестибюля увійшла десятирічна дівчинка в супроводі служниці. Вона сміливо глянула на магістра великими очима й кокетливо присіла. Магістр відповів їй таким збентеженим поклоном, що юна красуня усміхнулася, і служниця також. Дівчинка спізнилася, але це її не бентежило. Вона так спокійно чекала, поки служниця скине з неї пальто і ботики, ніби приїхала на бал. Раптом з кімнати почулися звуки. І які? У Фалька стислося серце. «Ох, невже це правда? Орган!» Старий орган аж ж і хор дитячих голосів заспівав: Дай нам, Боже, день корисний. У фалька запамрочилося в голові, довелося згадати Борга й Ісаака, щоб заспокоїтись, але тепер почалося ще гірше. Отче наш, що є син на небесах, о Господи, Отче наш. Як все це було давно. Запала тиша. Така глибока тиша, що чути було, як підіймалися голівки, як шелестіли комірці й фартушки. Тоді відчинилися двері, і з них висипав цілий квітник дівчаток від восьми до 14 років. Фальк засоромився і почував себе, як спійманий злодій, коли стара директорка подала йому руку і привітала з початком роботи. Квітник заворушився, дівчатка почали перешіптуватись, перезиратися і пересміюватись. І ось він сидить у кінці довгого столу, оточений двадцятьма свіжими личками з веселими очима. Двадцятьма дітьми, що ніколи не знали гіркоти смутку життя, злигоднів і приниження. Вони сміливо і зацікавлено дивляться на вчителя, а він спочатку дуже бентежиться». Та скоро він знайомиться з Анною Шарлоттою, з Георгіною, з Лісою та багатьма іншими. І урок минає, мов грав Чіт чи -Чі Лишка, і Людовік XIV та Олександр лишаються й далі великими, як усі, кому в житті пощастило. А французька революція стає страхітливою подією, яка скінчилася смертю найблагороднішого Людовіка XVI та доброчинної Марії Антуанетти і так далі. І коли він після уроку вирушає в колегію постачання сіна кавалерійським полкам, то почуває себе бадьорим і помолоділим. У цій колегії Фальк прочитав консервативну газету і пробув до 11-ї, потім перейшов до канцелярії спиртових виробів і там поснідав та написав два листи – одного Боргові, а другого Струве. Рівно о першій Фальк був уже в департаменті оподаткування майна померлих. Там він звірив опис одного майна і за це поклав у кишеню сотню рексдалерів, після чого до обіду в нього лишилося ще стільки часу, що він устиг прочитати коректуру переглянутих наново законів про ліси, які він готував до друку. Так минув час до третьої години. Той, хто проходив у ту пору по Рідаргу Неодмінно зустрічав на мості молодого показного добродія з повними кишенями паперів, який, заклавши руки за спину, спокійно гуляв у товаристві худого сивого чоловіка років 50. Той другий був реєстратор Департаменту оподаткування майна померлих. Усі, хто помирав у межах міста, повинні були заявити, яке в них є майно, і він брав з того майна певний відсоток. Дехто казав, що в реєстратора великий обов'язок, а дехто вважав, що він представник землі і стежить за тим, щоб мертві нічого не забрали з собою звідси, де все було позикою, не заплативши відсотків. Досить того, що він дужче цікавився мертвими, ніж живими. Тому Фалькові було добре в його товаристві. А старий добродій тримався Фалька тому, що колекціонував монети й автографи, як і Фальк. А ще тому що Фальк стояв осторонь від опозиції, і це дуже рідко траплялося серед молоді. Приятелі йшли до Русенгрена, бо були майже певні, що не зустрінуть там нікого з молоді і розмовляли про нумізматику й автографи. Потім у Рідберга пили каву, сидячи поруч на одній канапі, і переглядали нумізматичні каталоги до шостої, коли приносили поштову газету, в якій вони читали про нові посади. Їм було так добре разом, що вони ніколи не сперечалися. Фальк настільки звільнився від своїх поглядів, що став дуже милим хлопцем. Тому його любили і шанували начальник і товариші. Часом вони з реєстратором так засиджувалися, що скромно вечеряли разом на гамбурзькій біржі, а потім перехиляли чарку або й дві в пивничці опери. Приємно було глянути на них, коли вони годині об одинадцятій і друку верталися, похитуючись на Ладугорд. Фалька часто запрошували на обіди і вечері до різних родин, куди його увів батько Генріка Борга. Жінки цікавилися ним, але не знали, як до нього підступитися, бо він тільки всміхався або часом умів їх добре вколоти. А коли Фалькові набридало дивитися на родинне життя і на суспільну брехню, він йшов до червоної кімнати і там... Зустрічав жахливого Борга з його шанувальником Ісааком. Свого таємного ворога й зазрісника Струве, що ніколи не мав грошей, і саркастичного Селена, якому знов потроху починало всміхатися щастя, відколи його епігони привчили публік до нового стилю в живописі. Лундел відмовився від своїх релігійних почуттів, як тільки закінчив запрестольний образ, і тепер малював самі лише портрети через що часто бував на проханих обідах та вечерях, бо, як він запевняв, йому потрібно було вивчати натуру. Він став ситим епікурейцем і з'являвся в червоній кімнаті тільки тоді, коли був певен, що попоїсть і вип'є за чужий кошт. Олле, який і далі працював в орнаментальній майстерні, після своєї великої поразки в ролі політика й оратора, зробився дуже понурим знанавидів людей, не хотів заважати товариству і ходив собі десь самотою. Фальк, коли з'являвся до червоної кімнати, був уїдливим і нестримним, і Борг дуже пишався ним. Так, він став досвідченим сапером, для якого не було нічого святого, під усе він підкопувався, крім політики, лише її обминав. А коли він, пускаючи на розвагу іншим свої ядучі ракети крізь хмару диму, помічав з другого боку зали понуре обличчя Олле, то ставав темний, як ніч на морі, і вливав у себе силу силенну горілки, ніби хотів погасити вогонь чи згоріти сам. Та останнім часом Олле більше там не з'являвся. Частина двадцять восьма З МОГИЛИ Сніг падав так легенько, так тихо, і вкривав таким білим покривало новий кунзгольмський міст, яким одного вечора йшли фальк з селеном, прямуючи до серафимівського лазарету, щоб забрати з собою борга в червону кімнату. Дивно, що перший сніг справляє на людину таке враження, мовив селен. Не хочу бути врочистим, але брудна земля, ти такий сентиментальний, глузливо перебив його фальк. Ні, я тільки висловлююсь як живописець. Якусь хвилину вони мовчали, лише сніг репів у них під ногами. Цей Кунсгольм із своїм лазаретом завжди мене трохи пригнічує. Врешті озвався Фальк. То й ти сентиментальний? У свою чергу поглузував Селен. Ані трохи. Але ця частина міста завжди якось на мене впливає. Ет, дурниці, не місце впливає а ти сам собі навіюєш такий настрій. Ось ми й прийшли, і в борга світиться. Цікаво, чи в нього сьогодні є якийсь гарний труп? Вони стояли перед брамою інституту. Велика будівля дивилася на них темними вікнами, ніби питала, кого вони шукають тут такої пізньої пори. Фальк з зеленом побрели снігом до невеличкої прибудови праворуч. Борг сидів сам в глибині зали і при світлі лампи препарував тіло вішальника, робітника з державного заводу, якого він немилосердно порізав. Добрий вечір, хлопці, сказав борг і відклав скальпель. Хочете побачити знайомого? Не чекаючи на відповідь, він засвітив ліхтаря, надів піджак і взяв в'язку ключів. Не думав я, що тут у нас знайдуться якісь знайомі мовив Селен, намагаючись підтримати веселий настрій, що явно пригас. «Ходімо», – сказав Борг. Вони пішли по двір'ям до великого будинку. Двері зарепіли і зачинилися за ними, і стаариновий недогарок, що лишився після останньої гри в карти, кинув слабке червоне світло на білі стіни. Обидва, не знаючи, куди вони попали, намагалися прочитати на Борговому обличчі, чи він не жартує, але нічого не могли збагнути. Вони звернули ліворуч у такий лункий коридор, що здавалося, ніби за ними хтось іде. Пальк намагався не відставати від Борга, лишаючи позаду Селена. «Тут», – сказав нарешті Борг, спиняючись посеред коридора. Вони нічого не бачили, крім стін, але десь поряд щось шурхотіло, ніби накрапав тихий дощ – і якось дивно пахло, наче зораною землею чи ялинковим лісом у жовтні. «Праворуч», – сказав Борг. Права стіна виявилася скляною, і крізь неї видно було три голі трупи, що лежали горі Борг узяв ключ, відімкнув скляні двері і зайшов туди. «Ось», – мовив він, – і спинився біля середнього трупа. Це був Олле. Він лежав із складеними на грудях руками, наче відпочивав після обіду. Губи були розтулені, немов усміхалися. Взагалі Олле не змінився. «Втопився?» – запитав Селен, що отямився перший. «Втопився. Чи хто з вас може впізнати його одяг?» На стіні висіло три пари жалюгідного шмаття серед якого Селен відразу знайшов синю куртку з мисливськими гудзиками і чорні, витерті на колінах штани. «Ти певен, що це його одяг? Невже я не впізнаю свою куртку, яку свого часу позичив у Фалька?» Селен витяг з нагрудної кишені куртки великого гаманця, розмоклого і липкого. До нього причепилося кілька водоростей, і Борг відразу визначив, що вони звуться ентероморфами. Сален відкрив гаманця коло світла. В ньому було кілька просрочених закладних квитанцій і пачка списаного паперу з заголовком. Тому, хто захоче прочитати. «Досить уже надивилися?» – спитав Борг. Ходімо тепер у піперські мури». Троє засмучених – слово приятелів вживали тільки Лундел і Левін, коли їм треба було грошей – Розташувалися в піперських мурах, що були ніби філією червоної кімнати. Влаштувавшись біля каміна, в якому весело палав вогонь, вони замовили перекуску й вино, і Борг почав читати папери Олле, час від часу звертаючись по допомогу до Фальк, як знавця автографів. Бо вода порозмивала чорнило, і папери мали такий вигляд, ніби той, хто їх писав, плакав, як зауважив жартома селен. «Тепер тихо», – командував Борг і випив свою чарку, так скривившись, що стало видно його кутні зуби. «Я починаю і прошу мене не перебивати». Тому, хто захоче прочитати. «Позбавляючи себе життя, я використовую своє право. Тим паче, що при цьому не зазіхаю на чужі права. Навпаки». Ощасливлюю, як то кажуть, принаймні одну людину, бо звільняю місце 400 кубічних футів повітря. Я йду на цей вчинок не з розпачу, бо розважна людина ніколи не впадає в розпач і більш-менш спокійно. Адже кожен збагне, що такий крок не може зовсім не хвилювати мене. Тільки раб землі відкладає цей вчинок зляку перед тим, що на нього чекає потім. Він користується цією відмовкою, щоб лишитися тут, де йому насправді не так уже й погано. Від думки, що я покину це існування, мені стає легше. Адже гірше, як тут, мені не буде, тільки краще. Хай там як, а смерть буде принаймні не меншою насолодою, як та, коли ляжеш у м'яку постіль після тяжкої фізичної праці. Той, хто спостерігав, як тоді тіло розслаблюється кожною своєю клітиною, а душа поволі виходить з нього, то й не боятиметься смерті? Чому люди надають такого значення смерті? Тому що вони надто глибоко вросли в землю, і їм боляче від неї відриватись. Я давно вже відірваний від неї. Мене не тримають ні родинні, ні економічні, ні громадські, ні юридичні зв'язки – і я відходжу просто тому, що більше не маю бажання жити. І я зовсім не заохочую наслідувати мене тих, кому добре живеться. В них немає на це причини, і тому вони не можуть оцінювати мого вчинку. Я не вважав за потрібне обмірковувати, чи це боягузтво, чи ні, мені байдуже. Зрештою, це справа чисто особиста. Я не просився на світ, і маю піти з нього, коли мені захочеться. Чого я відходжу? На це є багато глибоких причин. І я тепер не маю ані часу, ані змоги їх усіх розглянути. Тому спинюся на основних, які мають особливе значення для мене і для мого вчинку. З малкою замолоду мені доводилося тяжко працювати. Хто не знає, що таке працювати від сходу до заходу сонця, а тоді впасти на постіль у тваринному отупінні – той уник прокляття перевородного гріха, бо це і є прокляття. Відчувати, що душа твоя зупиняється в рості, а тіло гнеться до землі. Коли день у день ходиш за плугом, втупившись у сіру землю, то врешті відвикаєш дивитись у небо, а коли копаєш канаву під палючим сонцем, то відчуваєш, як ти поволі западаєш у болотисту землю і як готуєш могилу своїй душі. Ви. Хто цілий день веселиться і працює тільки на дозвіллі між сніданком і обідом, а потім відпочиває влітку, коли земля зелена, ви цього не знаєте. Ви втішаєтесь природою як виставою, що ошляхетнює і підносить ваші почуття. Та для того, хто працює на землі, природа інакша. Поле – це його пожива, ліс – паливо, озеро – ночви, луг – сир і молоко. Усе – земля без душі. Коли я побачив, що половина людей працює душею, а друга половина – тілом, я спершу подумав, що на світі є дві породи людей. Але мій розум відкинув таке припущення. І тоді моя душа збунтувалася. Я також вирішив скинути з себе прокляття первородного гріха. І став митцем. Тепер я можу проаналізувати поривання до мистецтва – про яке тільки говорять, бо сам став його жертвою. Воно великою мірою спирається на широку основу прагнення волі, звільнення від корисної праці. Тому один німецький філософ визначив красу як непотрібність. Коли художній твір хоче бути корисним, виявляє якісь наміри чи тенденції, він стає бридким. Далі. Це поривання спирається на марнославство – Людина в мистецтві грається в Бога не тому, що може створити щось нове, на це людина не здатна, а тому, що вона перероблює, поліпшує і змінює. І починає вона не з захоплення взірцем, тобто природою, а з критики. В усьому вона шукає вас і все хоче поліпшити. Марнославство, що не дає митцеві спокою, і звільнення від прокляття первородного гріха, тобто від роботи, стає причиною того, що він почуває себе вищим від інших людей. Частково він має слушність, але заразом він відчуває потребу весь час нагадувати про це, бо якби не нагадував, то легко міг би пізнати сам себе, тобто побачив би свою нікчемність і не міг би виправдати свою втечу від корисної праці. Ця постійна потреба у визнанні його некорисної праці – робить його зарозумілим, неспокійним і часто глибоко нещасним. Та коли він усвідомить своє місце, творча потуга часто покидає його, і він гине. Бо повернутися в рабство після того, як пізнаєш волю, може тільки релігійна людина. Безглуздо шукати різниці між генієм і талантом, вважати, що геній – якась особлива властивість людини, адже тоді довелося б повірити і в надприродні явища. Звичайно, великі митці мають природжений нахил до технічної досконалості, який зникає, коли його не розвивати. Тому хтось і сказав, що геніальність – це пильна праця. Цілком можливо, адже багато говориться такого, що тільки на чверть буває правдою. Коли до цього додати освіту – що нечасто трапляється, бо освічена людина швидко пізнає себе і рідко йде в мистецтво. І гострий розум, то геній постає перед нами як продукт цілої низки сприятливих обставин. Я скоро втратив віру в свій нахил. Не покликання, боронь Боже. Бо моє мистецтво не могло виразити жодної самостійної ідеї. Щонайбільше, воно зображало людину у певній поставі, звичайно наділену певним настроєм, викликаним думкою. Отже, це було вираження через треті руки. Воно схоже на польовий телеграф, позбавлений значення для всіх, крім тих, хто знає його сигнали. Я бачу в телеграфі тільки червоний прапорець, а солдат бачить наказ – уперед. Зрештою, ще Платон, мудрий чоловік, а крім того ідеаліст, побачив що мистецтво не потрібне, оскільки воно відображає відображення. Тому він і вилучив митців із своєї ідеальної держави. Глибока думка. Тим часом я спробував знов віддатись у рабство. Але дарма. Я намагався дивитись на нього як на свій найвищий обов'язок. Намагався скоритись. Та не зміг. Моя душа гинула, і я обертався в тварину. Часом мені спадало на думку, що гріх так тяжко працювати – бо ця праця шкодить вищій меті – розвитковій душі. Нарешті я кинув роботу і втік на природу, поринувши там у роздуми, які давали мені невимовне щастя. Але те щастя почало здаватися мені насолодою самолюбця, такою самою, ба навіть гіршою, як втіха від мистецької праці. Потім на мене, мов фурії, накинулися сумління і почуття обов'язку. Я поспішив вернутися до свого ярма. І воно було мені приємне. Та тільки один день. Щоб звільнити себе від цієї страшної муки, домогтися ясності й спокою, я йду на зустріч невідомому. Ви, що побачите мій труп, скажете, чи мертвим я маю вигляд нещасного? Окремі нотатки, зроблені під час прогулянок на природі. Людство хоче звільнити ідею від чуттєвості. А мистецтво намагається втілити ідею в чуттєву оболонку. Отже, воно гріховне. Таким чином, усе випрямляється саме собою. Коли засилля мистецтва у Флоренції стало важко витримувати, з'явився Савонарола. О, яка глибока натура! Сказав, тьху, тобто це ніщо. І митці, які митці, спалили свої твори на вогнищі. О, Савонароло! Чого, власне, хотіли іконоборці в Константинополі? Чого хотіли анабаптисти та іконоборці в Нідерландах? Я не зважуюсь сказати цього, бо тоді мене вб'ють у суботу, а може навіть у п'ятницю. Велика ідея нашої доби. Розподіл праці веде до поступу суспільства і загибелі індивіда. А що таке суспільство? Поняття спільності, ідея, кажуть філософи – а індивіди вірять цьому і вмирають за ідею. Дивно, що володарі завжди хочуть того, чого не хоче народ. Чи не можна було б це непорозуміння розв'язати простим і приступним способом? Коли я вже дорослим читаю свої шкільні підручники, то перестаю дивуватися, що ми люди такі тварюки. Недавно я читав лютеранський катехізис і зробив кілька зауважень на одну пропозицію до катехізису, не для того, щоб відіслати їх до комітету. Це просто записи моїх принагідних думок. Перша заповідь. Зруйнуй трон одного бога, бо він дає підстави вірити в існування ще й інших богів, що визнає навіть християнство. Примітка. Такий хвалений тепер монотеїзм має поганий вплив на людей, бо позбавляє їх пошани й любові до єдиного і правдивого, оскільки не дає пояснення злого. Друга й третя заповіді. Справжнє блюзнірство, бо автор їх уклав в уста Господа Бога такі дріб'язкові і безглузді настанови, що вони не личать його всемудрості. Читаючи їх, можна навіть подумати, що автор живе у наші дні. Четверта заповідь мала б звучати так. Не дозволяй, щоб твоє природження почуття пошани до батьків довело тебе до захоплення навіть їхніми помилками і не поважай їх більше, ніж вони того заслуговують. Ти ні за яких умов не зобов'язаний бути вдячним батькам, бо вони не зробили тобі послуги тим, що породили тебе на світ. Годувати й одягати тебе їх примушує їхній егоїзм і суспільні закони. Батьки, які хочуть, є навіть такі, що й вимагають, вдячності від своїх дітей, схожі на лихварів. Вони залюбки ризикують своїм капіталом, щоб тільки отримати прибуток. Примітка. Перше. Батьки, а особливо батько, частіше ненавидять своїх дітей, ніж люблять, через те, що діти підривають їхній добробут. Є батьки, які ставляться до своїх дітей як до акцій, з яких весь час вимагають дивідендів. Примітка друга. Ця заповідь ґрунтується на найгірших з усіх форм правління – на родинній тиранії. Цю тиранію навряд чи могла б повалити якась революція. Людству зробили б більше честі товариства захисту дітей, аніж товариства захисту тварин. Продовження. Швеція – колонія, що мала свою добу розквіту і величі. А тепер вона, мабуть, спить вічним сном – як Греція, Італія та Іспанія. Страшне розчарування, що настало після 1865 року, року смерті всіх надій, деморалізувало нове покоління. Давно вже не було в історії більшої байдужості до загальних справ, більшого егоїзму, більшої безбожності. На світі бушують бурі, народи повстають проти гніту, а в нас тільки святкують у ювілеї заснулого народу єдиним виявом духовного життя є сектантство Це невдоволення, що кидається в обійми релігійної покори, щоб не впасти у відчай і в безсилу злість. Сектанти і песимісти виходять з того самого принципу – убогості життя – і прямують до тієї самої мети – відмови від світу і життя в Богові. Бути консерватором з розрахунку – найбільший гріх, який може вчинити людина. Це означає за три шилінги робити замах на світовий лад, бо консерватор намагається перешкодити розвиткові. Він упирається плечима в землю, що крутиться, і наказує їй – спинись. У нього є тільки одне виправдання – дурість. Погані економічні обставини не виправдують консерватизму, але можуть стати його причиною. Я думаю, чи не стане для нас Норвегія новою латкою на старій одежі? Ну, що ви на це скажете? запитав Борг, скінчивши читати і хильнувши трохи коньяку. Не так уже й погано. Звісно, могло б бути трохи дотепніше, але як уже вийшло, мовив Селен. А ти що скажеш Фальку? Звичайний зойк, більше нічого. Може, підемо вже? Борг глянув на Фалька, чи немає в його словах іронії, але ніщо не свідчило про таку небезпеку. Так, – сказав Селен. – Оле подався шукати кращих ловецьких місць. Йому тепер добре. Не треба думати про обіди. – Цікаво. Що скаже на це господар олов'яного Гудзика? В нього, напевне, є папірець, як він любить висловлюватись. Так, так. Яка бездушність, яка невихованість. Що за молодь тепер стала? – уборився Фальк, кинув гроші на стіл і пішов одягатися. – Ти стаєш сентиментальний? – Глузливо мовив Селен. Так, стаю сентиментальний. До побачення. І він пішов. Частина 29. Огляд Лист від ліцензіата Борга із Стокгольма до живописця Селена у Париж. Друже Селене. Уже цілий рік ти чекаєш від мене листа. Проте аж тепер знайшлося, про що писати. Згідно своїх засад, я мав би почати з себе. Але дозволь мені цього разу повправлятися у ввічливості, бо скоро вона мені буде потрібна. Я кінчаю свою науку і шукатиму власного хліба. Отже, я почну з тебе. Вітаю тебе з тим, що твоя картина попала в салон і справила там таке враження. Повідомлення про це Ісаак помістив у сірій мантії контрабандою, без відома редактора. І той аж пінився з люті, бо він присягався, що з тебе нічого не вийде. Оскільки тебе визнали за кордоном, ти, звичайно, матимеш ім'я і в себе на батьківщині. Тож мені не доведеться більше соромитись за тебе. Щоб нічого не забути і щоб довго не розводитись – Бо я і ледачий, і втомлений після напруженого чергування у пологовому будинку, писати листа у формі огляду такого, як у сірій мантії. Та й тобі так легше буде вибрати з нього те, що тебе цікавить. Політичне становище з кожним днем стає дедалі цікавіше. Партії до такої міри підкупили одні одних даруванням і віддаровуванням, що тепер усі стали сірі. Така реакція, мабуть, неодмінно скінчиться соціалізмом. На порядку денному стоїть питання, чи не збільшити число провінцій до 48, тому що на державній службі найшвидше можна здобути підвищення. Тим паче, що для цього не треба навіть такого екзамену, як на народного вчителя. Я розмовляв недавно з одним своїм шкільним товаришем, який став уже державним радником, і він запевняв мене, що легше бути державним радником, ніж секретарем якоїсь колегії. Дуже вже радник нагадує мені учителя, тільки підписуй. Про сплату йому немає чого турбуватися адже є ще ручителі ручителів. Щодо преси, то ти її сам знаєш. Загалом вона стала комерційною, тобто йде за повсякденними поглядами більшості. А більшість, цебто більшість переплатників. Передплатників. Реакціонери. Днями я спитав одного ліберального репортера, чому він, хоч і не знає твоїх картин, так гарно написав про тебе. І він відповів, що більшість на твоєму боці. Тобто більшість передплатників. Ну а якщо вони будуть проти нього, ну, тоді, звичайно, я його розгромлю. Сам розумієш, що за таких обставин люди з покоління, яке виросло, після 1865 року і не своїх представників, вдаються у відчай і стають нігілістами – це найчастіше – або задля вигоди переходять до консерваторів. Бо треба мати сатанинську натуру, щоб дотримуватися за таких умов ліберальних поглядів. Економічне становище гнітюче. Запас асигнацій, принаймні в мене, зменшився – навіть найкращі векселі, підписані двома медиками-ліцензіатами, не приймає жоден банк. Товариство «Тритон», як ти знаєш, ліквідувало свою діяльність так, що дирекції і ліквідатори забрали всі асигнації. А вкладники й акціонери отримали різні літографовані папери відомого Норчепінського товариства, єдиного, що виправдало себе в цю добу шахрайства. Я бачив одну вдову, що дістала повні жмені паперів на якісь мармурові кар'єри. Гарні великі аркуші, де на синьому і червоному тлі кілька разів вигравіровано цифру тисячу крон. А внизу, точнісінько як підписи ручителів, стоять імена осіб, з яких принаймні трьох, коли вони перестануть бути власниками акції на цьому світі, проводжатиме вручистий дзвін. Наш приятель Николаус Фальк, якому набридло морочитися з приватними позиками, бо вони не дають почесного становища в суспільстві, тим часом як офіційні позики навпаки дають його, вирішив у спілці з освіченими особами заснувати банк. Ось яке нововведення проголошено в його статуті. Як показав досвід, дуже сумний досвід, квитанції на передані в інші руки вклади не дають достатньої гарантії на отримання їх назад тобто отримання вкладених грошей. Тому ми, нижче підписані, натхненні безкорисним прагненням підняти нашу промисловість і дати більшу гарантію людям, які позичають гроші, вирішили заснувати банк, що матиме назву Акціонерне товариство гарантованих вкладів. Нове і таке, що дає гарантію, бо не все нове дає гарантію. В нашій ідеї те, що вкладники замість нічого не вартих квитанцій Отримують цінні папери на повну суму вкладу і так далі. Банк ще тримається, і ти можеш собі уявити, які цінні папери він видає замість квитанцій. Своїм гострим оком Фальк відразу помітив, яку велику користь він може мати від особи з таким фінансовим досвідом, як Левін, який, окрім того, завдяки своїм спритним махінаціям з боргами, ще й добре вивчив людей. Щоб підготувати його як слід і цілком довірити йому всі лабіринти справи, а надто її юридичний бік, Фальк натиснув на нього векселем і довів до банкрутства. Потім виступив як рятівник і зробив його своєрідним фінансовим референтом з титулом секретаря правління. І тепер Левін сидить в окремій кімнатці, але не має права з'являтися в банку. Скарбником працює Ісаак. Він здав студентські екзамени з латинської, грецької та давньоєврейської мов, юриспруденції та філософії, і отримав найвищі оцінки з усіх предметів. Звичайно ж, про це згадано в сірій мантії. Тепер він готується до кандидатських екзаменів з юриспруденції і водночас проводить комерцію самостійно. Він верткий, як вугор, і живе хто зна чим. Він не п'є міцних напоїв і не вживає ні котину ні в якому вигляді. Чи є в нього якісь приховані вади, я, зрештою, не знаю. Але він страшна людина. Він має крамничку залізних виробів у Гренесанді, тютюнову крамничку у Гельсінфорсі і крамничку прикрас в Седертельє. Та ще на півдні два склади дров. Кажуть, що він людина майбутнього. А мені здається, що він цілком людина свого часу. Його брат Леві... Після припинення діяльності Тритона відійшов від комерції, як кажуть, з чималеньким капіталом. Він хотів купити монастир у Скоа і реставрувати його в новому стилі, винайденому його дядьком в Академії мистецтв. Але йому не дозволили. Леві страшенно образився і надрукував у сірій мантії статтю під назвою «Переслідування євреїв у 19 столітті» здобувши собі нею найгарячіші симпатії усіх освічених людей. Завдяки їй він може стати депутатом Рексдагу, якщо захоче. Отримав він також адрес від своїх одновірців, ніби левів щось вірить, у якому вони дякують йому, адрес надрукований у Сіріймантії, за те, що він вступився за права євреїв, а саме купити монастир Уско. Адрес йому піднесли на банкеті в Зелених Стрільцях, куди було запрошено, я завжди кажу, що єврейське питання на його справжньому ґрунті етнографічне і чимало шведів на погану лососину і невистояне вино. З Цієї нагоди герой дня з глибоким хвилюванням передав 20 тисяч крон акціями на користь притулку для малолітніх злочинців євангелістської віри. Ніде не обходиться без віри. Я також був на бенкеті і вперше бачив Ісаака п'яним. Він заявив, що ненавидить мене, тебе, Фалька і всіх білих. Він зве нас білими, родовитими і Рохе. Останнього слова я не розумію. Та коли він його вимовив, біля нас відразу зібралося стільки чорних і з таким зловісним виглядом, що Ісаак вивів мене до іншої кімнати. Там його прорвало, і він почав розповідати мені про свої страждання в школі святої Клари, про те, як учителі й товариші глузували й знущалися з нього, як його скубли за чуба хлопці на вулиці. Найдужче мене схвилювала розповідь про те, як він був на військовому навчанні. Його викликали перед стрій і веліли проказувати «Отче наш», а що він не знав цієї молитви, то глумилися з нього. Після цього я подивився іншими очима на нього і на його одноплемінців. Релігійний снобізм і благодійна чума так розгулялися на нашій батьківщині, що ти можеш собі уявити, яке в нас приємне життя. Ти пам'ятаєш двох родичок сатани, пані Фальк і пані Гоман, двох нікчемних, зарозумілих і злющих істот, що казяться з неробства, пам'ятаєш їхні дитячі ясла і знаєш, як усе скінчилося, тепер ті дві дами заснували притулок святої Магдалини і першою прийняли туди, за моєю рекомендацією, знаєш кого? Марію з нового заволка. Вона сердешно віддала всі свої заощадження якомусь пройди світові, що втік з ними. Тепер вона рада, що матиме все безкоштовно і знов поверне собі громадське довір'я. Вона сказала, що витримає всі ті побожні заходи, які завжди притаманні таким закладам, аби тільки мати щоранку чашку кави. Пам'ятаєш ти й пастора Скоре? Він не дістав місця старшого пастора, на яке так розраховував. Із досади почав збирати гроші на нову церкву. Тепер скрізь можна почати збирати гроші і побачити друковані заклики давати пожертви на яких стоять прізвища найбагатших магнатів Швеції. Церква буде втричі більша, за благо Гольмську, та ще й матиме височенну аж до хмар башту. Вона стоятиме на місці церкви тої Катріни, що виявилася надто малою для теперішніх великих духовних потреб шведського народу. Зібрано вже такі великі кошти, що виникла необхідність узяти скарбника з безкоштовною квартирою й опаленням, щоб він їх рахував. Ти ні за що не вгадаєш, хто скарбник. От слухай струве. Останнім часом він став трохи побожний. Я кажу трохи, бо тієї побожності справді крихта, але досить, щоб скористатися підтримкою вірних. Це не заважає йому писати далі в газети й пиячити. Але серце його не злагідніло, навпаки, він дуже лютий на тих хто зумів не пуститись з берега, бо, між нами кажучи, він зовсім занепав. Тому він ненавидить тебе і фалька і нахваляється знищити вас, як тільки ви знов чимось звернете на себе увагу суспільства. Тим часом, щоб жити в дармовому помешканні і платити дармові дрова, йому довелося взяти шлюб, що він тихенько й зробив у Вітабергені. Я був на цій церемонії як свідок, звичайно п'яний, і бачив її всю. Його дружина також укинулася в побожність, відколи почула, що це благородно. Лундел зовсім відмовився від релігійних почуттів і малює тільки портрети різних директорів-розпорядників, що помирило його з Академією мистецтв. Він навіть став безсмертним, бо одна його картина попала в Національний музей. Спосіб дуже простий і вартий наслідування. Сміт подарував музеєві одну жанрову картину Лундела, а він зате намалював Смітові задарма його портрет. Гарно, правда? Кінець роману. Якось у неділю вранці я сидів у себе в кімнаті і курив. То була приємна хвилина, коли я міг спокійно відпочити, не поглядаючи на жахливий годинник. Та враз у двері хтось постукав. І зайшов високий гарний чоловік, якого я не зразу впізнав. То був Реньєльм. Почалися розпитування. Він працює управителем великого маєтку і вдоволений своїм життям. Знов почувся стук у двері, і з'явився Фальк. Нижче я про нього ще напишу. Пішли спогади про давніх знайомих. Але, як часом буває, після жвавої розмови раптом запала дивна тиша. Реньєлем я узяв книжку, що лежала найближче до нього, заглянув у неї і голосно прочитав. «Кесарів Ростин». Десертація, що з дозволу славетних членів медичного факультету, буде захищатися в малій залі Густавіанської академії. Які страшні малюнки! Хто та нещасна? Який ще й після смерті доводиться лякати людей таким способом? «Поглянь», – сказав я, – «там на другій сторінці написано». Він перегорнув сторінку. Таз, що під номером 38, зберігається в колекції патологічних препаратів Академії, ні, не це. Агнеса Рундгрен неодружена. Хлопець побілів, як крейда, і мусив ковтнути води. Ти її знав? спитав я, щоб якось його розворушити. Ще пак. Вона була в театрі, а потім переїхала в Стокгольм і пішла офіціанткою в, в кав'ярню, назвавшись Бедою Петерсон. Побачив би ти тієї хвилини Фалька. Скінчилося тим, що Реньєльм висловив кілька прокльонів усьому жіночому родові, на що Фальк досить схвильовано відповів, що є два види жінок, і вони так відрізняються одні від одних, як ангели від чортів. Він говорив з таким запалом, що в Рен'єльма на очах виступили сльози. так. Тепер про Фалька. Я залишив його на кінець. Він заручений. Як до цього дійшло? Сам він ось що каже. Ми побачили одне одного. Ти знаєш, я ніколи не роблю остаточних висновків, а завжди чекаю якихось змін. Але тут, спостерігаючи їхні стосунки, не можу не визнати, що кохання – це щось таке, про що ми, запеклі самітники, не можемо скласти уявлення – бо цим словом називаємо звичайну легковажність. Так, смійся, старий скалозуве. Я тільки в поганих п'єсах бачив такий швидкий розвиток характеру, який тепер відбувся у Фалька. До заручень дійшло не зразу. Батько дівчини – старий удівець-егоїст. Живучи на саму пенсію, дивився на дочку як на капітал. Вигідним одруженням вона мала забезпечити йому приємну старість. Дуже гарні стосунки. Він рішуче сказав ні. Якби ти бачив Фалька. Він ходив раз по раз до старого і його виганяли. Та Фальк не здавався. Заявляв просто у вічі старому, що коли той не дасть дозволу на їхній шлюб, вони одружаться без його згоди. Я не знаю, напевне, але думаю, що доходило й до бійки. І ось одного вечора Фальк проводив свою наречену від якоїсь її родички, куди він уже міг ходити. Коли вони прийшли на вулицю, де жила дівчина, то побачили в освітленому вікні старого. Він має маленький будиночок на Горнстульсгатан, в якому мешкає сам з дочкою. Фальк постукав у браму. Він стукав з чверть години, але ніхто не відчиняв. Тоді він переліз через огорожу і на нього напав великий собака, якого він одначе переміг і замкнув у ящику із сміттям. Уяви собі такого плохенького Фалька. Потім він стяг двірника з ліжка і примусив відчинити браму. Тепер вони були вже на подвір'ї і лишалося ще відімкнути двері будинку. Фальк стукав у них великим каменем, але зсередини не долітало ні звуку. Тоді він пішов у садок по драбину, приставив її до вікна, в якому вони бачили старого «Я зробив би те самісіньке» і гукнув «Відчиніть, а то я виб'ю вікно». З кімнати почувся голос старого – вибивай злодію, тоді я стрілятиму в тебе. Фальк розбив вікно. Якусь хвилину стояла мертва тиша. Нарешті крізь розбиту шибку почулося – оце по-моєму. Старий колись був солдатом. Такі мені подобаються. Я не люблю бити вікон, сказав Фальк, але задля вашої дочки ладен на все. Таким чином укладено мир, і Фальк заручився. Треба тобі знати, що відколи Рекс Даг почав ґрунтовну реорганізацію адміністрації, удвічі збільшилась і кількість посад, і платня. Отже, тепер навіть найнижчий службовець може одружитися. Восени має відбутися весілля Фалька. Вона й далі вчителюватиме. Я мало знаю про жіночі питання, бо воно мене не цікавить. Але від усього баченого у мене складається враження, що наше покоління остаточно викорінює з подружнього життя залишки азіатчини. Обоє партнерів добровільно домовляються, жодне з них не поступається своєю самостійністю, жодне не пробує виховати іншого. Вони взаємно поважають свої уподобання. Це дружба на ціле життя, не обтяжена постійними вимогами ніжності. Відома тобі пані Фальк, ця відьма благодійництва, не що інше, як утриманка, і вона сама себе нею вважає. Більшість жінок виходить заміж, щоб мати змогу не працювати, жити для себе, що так мало справжніх подруж, винні і жінки, і чоловіки. Але Фалька неможливо збагнути. Він так захопився нумізматикою, що це вже якась ненормальність. Справді, днями я чув як він казав, що складає підручник з умізматики, і буде домагатися, щоб його прийняли в школах, де, на його думку, повинні викладати цей предмет. Він ніколи не читає газет, не цікавиться тим, що робиться на світі і, мабуть, остаточно кинув писати. Він живе тільки своєю службою і своєю нареченою, яку просто обожнює. Але не вірю, що він так змінився. Фальк – політичний фанатик, який знає, що згорить, якщо допустить повітря до свого внутрішнього жару. Тому він і гасить його виснажливою сухою наукою. А я не думаю, що йому пощастить загасити той жар. Він так тісно зв'язує себе путами, що вони неодмінно мають лопнути. А втім, я думаю, це між нами, що він належить до котроїсь із тих таємних організацій, які реакція і сваволя породили на континенті. Недавно я бачив його в залі Рексдагу під час виголошення тронної промови. Він був за Герольда і в червоній мантії, з капелюхом, прикрашеним плюмажем, і з берлом стояв біля трону. Біля трону? І я тоді подумав, гріх навіть признатися, що саме. А коли міністр вийшов і почав читати пропозиції його королівської величності щодо становища й потреб держави, я бачив – як у Фалька блиснули очі, наче він хотів сказати, що знає його королівська величність про становище й потреби держави. Людина завжди лишається людиною. Думаю, що я нічого не забув у своєму огляді. Отже, до побачення цього разу. Скоро ти знов отримаєш від мене звістку. Генрік Борг